загубитися в людському морі. І сплив на думку вірш Караджа-Глана. Слова цього вірша були страшні, а все одно вони мимо його волі самі вимовлялися, як неблаганне приречення. Жити, життя, ти спокійне і радісне, то раптом тривожне. Вмить ти пустельник, вмить в'язень, Страх огортає мене, що буде зі мною? О любі браття, боюся я смерті. Не хочу, не хочу, закричав Ібраїм, і тільки відлунило в залі мертво, зловісно. Самотність ставала нестерпною. Хотілося забуття, тому чекав шепоту Кехатун. В обід обернулася шафа зі стравами, а в щілині прошелестів голос гремної служниці. — Самотина пасує тільки Аллахові. — Послухай, султане, я розкажу тобі вість, за яку ти озолотиш свою вірну слугу. — Говори, — сказав пророк. — Розділий Бог хтивість на десять частин а дев'ять із них дав туркам. Я бачила в лазні невиданої краси дівчину, що вміщує собі всі десять частин гріховної похоті. «Хто вона?» – пожвавішав Ібрагім, забуваючи про душевні тривоги і про Крим, і Польщу. «О, це, напевно, непроста. Я спитала її, та вона прогнала мене, мов собаку. Але Каехатун все знає. Я простежила, якою вулицею проходить ця дівчина щодня перед заходом сонця. Якщо хочеш, ти можеш мати її сьогодні. Мешканці кварталу поблизу Атмейдану були свідками дивної події. Впередвечір'ї в напрямку до Золотого Рогу Протрохтіла вуличкою карета. Вона спинилася в розгоні на одну лише мить. З неї вискочили два чоловіки з закритими обличчями. Накинули сіре покривало на дівчину, що саме проходила по бруку, і не встигли перехожі оттяматися, як карета зникла у провулках. Наступного дня шейху лісла Мрегель. Поспішав до яничарських казарм. Від святеницького спокою на його обличчі не залишилося і сліду, голова підведена до неба, з уст зривалися страшні прокльони, руки з затиснутими кулаками раз у раз підносилися вгору. Мурах-баба! — крикнув він на прозі дев'яносто дев'ятий орти. Миттю прибіг дервіш, став перед верховним духівником на коліна. Він пильно вдивлявся в обличчя регля. Вдивлявся. Дрібно хиталася сергавлі у мовусі. Бачив мурах баба, що трапилося щось незвичайне. І, можливо, в цю хвилину виршиться доля двору. Розпускник на троні, злочинець Зі священним мечем омана Осквернив мою єдину дочку. О, прокляття, О, Аллах! Клич! Клич я не чара агу! Нур Алі промчав на коні, Негайчись. Він, власне, чекав слова Шейху Іслама. Годину вибило. бунчужний скипетр ще завтра Пронесуть слуги над його головою. Хай згине той, Хто не оцінив заслуг Свого Спасителя. В Яничарській мачеті Зібрався диван У неповному складі. Сказав халіф Осман, Мудрий султан І цвіте держава. Убогий Розумом і духом І держава валиться. Звернувся шейху Ліслам до Нур-Алі, Алайбега і лавних пашів. Чаша мого великого болю переповнилась, але над своїм горем я один повинен плакати і просити Валаха Аллаха помсти для того, хто обещастив мою дитину. Та долилася повінця чаша терпіння всього народу Османського. А Мурад залишив квітучу імперію. Не минуло й десяти років, як вичерпалась державна скарбниця, флот занепав, венеціанські судна штурмують Дарданельські замки, християни заволоділи Далмацію, і винна в цьому тільки одна гріховна і нечистоплотна людина, який Аллах не дав розуму царювати. А хто винен у тому, підвівся Алайбех, начальник спагії, із ненавистю позираючи на Нур-Алі? Хто винен, що Ібрагім сів на трон? Ми рятували династію. Спокійно, відповів Яничар Ага, спадкоємець є, і тепер може зійти з престолу у негідний панувати над нами. — Є спадкоємці, — уточнив Алайбех. — Старший син Ібрагіма Магомед, — відповів різко Нуралі, і звернувся до шейху Ліслама. — Яничари просять тебе, духовний отче, видати фетву, яка вимагала б султанського зречення. Рада дивану закінчилася. Яничари повиносли з казарм казани і забарабанили по них ложками. Зловісний гримкіт пролунав над містом і сполохав народ. Луна вдарилась об стіни палацу. Сам Мусапаша вилетів із воріт на коні і щодуху помчав до казарм. Та вже немали яничари Респекту перед великим візиром. Кивнув рукою Нуралі. Роз'юшені воїни роздягнули муса-пашу догола і погнали вулицями, шмагаючи по спині. До біюк-сарая йшов гонець із фетвою. Він помахував нею, щоб ніхто не насмілився підступити до нього. Священий папір давав право входити до самого султана. Кехатун мусила відчинити двері тронного залу. Гонець не вкляхнув на коліна. могутність фетви не годилося принижувати. Ібрагім жовтий і згорблений не кричав і не тупав ногами. Не відриваючи малих побляклих очей від сувою спечаттю, він тихо на шпинках підійшов до посланця, неблимно дивився на документ, в якому записаний був його останній день.